Він мовчав, сама бачила і чула Я би теж за нею слідком з роботи тікала От туди ярком-ярком і до пошти Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде Вона щораз перша вгадувала, коли тата обізвеститься І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе А як же то вона вгадувала, а ви ні Хто з сину? Серце в усіх людей неоднакове. А в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на 100. Тато ж, він якось і не старів. Однаковий зуставався і в 20, і в 30 годочків. Цокіл був ставний такий, смуглий. Очі так і печуть, чорнющі. Гляне було, просто гляне, і все. А в грудях так і потерпне. Може тому, що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє і думає про щось. А в останній, як бачила його, ходила журомний, їх туди повезли. Та вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні. Дивиться ними. Як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора. І гомонемо бувало втрьох, Або співаємо потихеньку. Тато тоном, А я другим йому помагаю, А Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, Як і сама вона. Ось наче переломиться. Ну і ловкий. «А, карпа хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або в вуса дме, то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок у миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки, їж карпи». І тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. «Я, каже, картоплю в галушках люблю, картоплі треба більше кидати у галушки» стопикий був, товстоногий, і рудий, і матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата. Я то бачу. А він затулить над брів'я долоною і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би раз очок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами не сухі, голос не здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй, і не болять, вони закам'яніли. Останній лист від тата Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку от зеркальця, я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова вся, а й брови посивіли. Зразу подумав, може то іній це на дворі було вернув долонею, ні, не її, ні, більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері фільончасті, столи, ослони, і так мені руки потім засвирблять, що буває ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як не свої. Дерево тут хороше, у нашій стороні з нього білі палати робили б. Але сере, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій. Куди повернуся, на новий розживемось. Соня, аби ти знала, як хочеться вижити. Не так-то й далеко я зайшов, та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть карпоярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Дячка звичайна, селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені,